Cum se va? Mi-ai fi găsit, dacă. Un dir? Immer. Un dir? S un cer, bine scuze, tocmai m-a întrebat ceva. Da, da, ja, ca-i probleme. Cineva uh, și, și n-am folosit răspund. Da, un dir. Mi era următoarea... Următoarea frază. ja. Mi-ai fi găsit? Guuuut. Am fost zără altă de data asta. Um, und was hast du gemacht? Uh, nichts interessantes gemacht. Noch einmal? Ich, ich, ich, habe, ich, habe, ich habe heute ja? nichts interessantes Inter Sachen gemacht. In, nein. Interessantes Sache gemacht. N nein. spui Uh, Caine interesante. Genau. Caine interesante, zahe, gemacht, yeah? Da? Da. Dar dacă Caine. spui uh, nichts, spui nichts interesantes, gemacht. Fără zahe. Fără zahe. Și atunci e la fel că eдва sfrisesc. Da? Da, da, da. da. Eдва sfrisesc nichts interesantes, nichts noies, Da? Yeah? Gut. Geht uh, dein Kind weiter hin zum Kindergarten? Ja, er geht zum Kindergarten täglich. Täglich. Und? Ist er begeistert? oder? Ja, er ist sehr begeistert. Guuuut. Uh, ja? Dort? Ja. Es, uh, dort verb? Es dort? Dort zum Kindergarten? Nein, dort verb? Dort ist nicht langweilig. Okay. Dort, dort ist es nicht langweilig. Dort ist es nicht langweilig. Că spui, Es ist langweilig. Ja, da, da. Da? Okay. Und hast du Fragen? Ja. Ja. Was mal los? Ein Moment, bitte. Ja. Ich habe einen E-Mail bekommen. Noch einmal? Ich habe mhm. einen E-Mail bekommen. Äh, nein, äh, das E-Mail. Ich habe ein E-Mail bekommen. Be? Bekommen. Bekommen. Ich habe ein E-Mail bekommen. Gut, und was steht dort? Es gibt ein Mess. Es gibt eine Nachricht. Na, eine Nachricht, die Nachricht, ja. Für mich? Ja. Und worum Und geht ich, es? Ich verstehe nicht alles. Na ja? Ja. So, les mal. Okay. Virbezen, actual, verschide de pozicionen, bei nam in Nu, nu, nu, ajuns. good Să. Nu. Nu, nu, să traducem până aici. Deci, încă o dată, ce le știi? Virbezățen yeah. Actual, verschide ne poziționen. Baimerele n-am haft un in irem interessenbereich. Good. Noi ocupăm sau noi ne ocupăm Da, deci. Bbezățen <laughs> Vine de la Zețen. Zețen ce înseamnă? Zețen da. Asta, exact, asta pe scaun. Nu? Da. Bzețân e la fel, a sta pe ceva, dar din cauza de b ăla din față spune și ce ocupă, și anume pozițiile. Da. Da? Vir Bzețân diză adică stăm pe ele, le avem la dispoziție. Și n-am am Nam haftar. Nam Haftăr, uh, yeah. so, uh, vine de la Nam Haft, Nam Haft. Nam Haft înseamnă uh, faimos, uh, prestigios. Am înțeles. Uh, renumit. Da, are sens asta. Da? Și uh, are Nam haftan pentru că este. Der, der, entertainment. Da, dar în ce caz este acolo? Acuzativ. Plural, nu? Da, plural, entertainment e firme. Da, de la. Deci au poziții de la mai multe firme cunoscute, prestigioase. Da. Irem, interes în baraj? Mă gândesc că din domeniul de interes al meu. Al dumneavoastră, da. Irem e cu I mare, nu? Nu, cu I mic. E greșit atunci. Că... De ce e cu M la urmă? Irem. Păi este dativ, al cu interes al dumneavoastră? Este masă. Da... Uh, e dativ, dar nu din cauza că răspunde la al cui. Nu, nu, din cauza că este in. Exact, din cauza de in este dativ. Și asta e adjectiv, practic. Nu e adjectiv, e uh, pronume posesiv, scuză-mă, pronume posesiv. Al mainem, intersemeram, dainem, da. irem, al dumneavoastră. Deci ar fi fost, scris, trebuie scris cu i mare. Ok. Da? Yeah? Deci asta e prima frază. Pe asta înțeles-o complet, da? Prima frază, da. BITE schalten SIE UNS IRE CONTACT DATEN FREI DAMIT WIR SIE BEI EIGNUNG CONTACTIEREN DURFEN Asta nu vreau înțeleg deloc. Ok, nu hai mai mală. BITE BITE SHARTEN SIE UNS IRE CONTACT DATEN FREI Care este verbul? Mă gândesc că Nu Chest... Exact, frai Fryshalton. Frai este liber. Și... Și acum, să o luăm pe bucăți. -ă -ă, înseamnă a schimba. Adică în sensul de exemplu știi unde se folosește șaltă. când schimbi vitezele. Da. Ăla este schalten Când ă, aprinzi becul, cum spui? Anșaltă. Anschalten. Și când stingi becul? Unshulten. Foarte bine. Și frayshulten, adică să schimb datele de contact, să le pui pe liber, să, le, să fie vizibile. Că cum sunt acum, probabil că te-ai înscris pe un site. Da. Ei nu au acces la restul de date. Că ei ți-au trimis mail ăsta, de fapt, nu pe e mail tău personal, ci prin acel site. Da. Ei nu au alt, fel de date de contact. Da. Și atunci trebuie să intri cumva acolo ca să le faci free Shalton, adică să le dai liber, știi? La date. Da. Fryshelten se folosește, de exemplu, într-o firmă, într-o organizație, când un superior dă liber, dă drumul la ceva ce a cerut un inferior. Managerul dă free Shalton, deci tu ai cerut ceva... Si-ala da frai schalten. Da, da, da. Adica le da liber, le da drumul, le, dă, le face vizibile. înțelegi? Deci inca o data. Da. Bitte frai schalten contact daten frei? Sau cum mai? Bitte schalten sie uns yeah. ihre Kontakt daten frei? Ja. Yeah. Damit wir sie bei eignung kontaktieren dürfen. Gut. Was ist damit? Cu asta. Și cum poți să spui loc de damit? Casa Nu, dar altfel înnălțește? Umțu. Foarte bine, umțu. Deci casă vă putem contacta. Da. Și aignung? E mit e mare? Poate e mare, da. Deci înseamnă că e un substantiv, nu? Da. Deci by aignung. Um, uh, aignung înseamnă vine de la eigen. Eigen ce? E Propriu, exact. Deci, uh, înseamnă. Uh, cum să spun? Uh, uh, Cine uh. ah, în încă Damit dată? David Aignung, Deci, by Aignung înseamnă dacă te. dacă ești aptă pentru postul lor, pentru că ei n-au văzut toate datele tale. Am înțeles. Probabil că da. numai o parte din CV. Și atunci tu trebuie să dai frai Ca ei să poată vedea Și bai aignung În caz de potrivire În caz de Cum să spună Dacă sunt ochii Aptitudinile tale Ce-ai scris acolo O să te Să te contacteze Și spune în o dată cum e finalul Contactire Vezi, modul specific nemțesc de a scrie. Să aibă voie să te contacteze. Da, nu să poată. Da, nu să... Eu aș presupune să vă contactăm. Nu să avem permisiunea să vă contactăm. Înțelegi? Da, da, da, da. da. Good writer. Iredaten sind bei uns in gut Guten und werden ohne ihr ein nicht Asta am uh -huh. înțeles, că datele mele sunt în mâini bune și uh, probabil că nu ne vor da mai departe fără acordul meu. Da, verständnis. Da. După care Așa. scrie, gerne können Sie uns vorab? Sur uh -huh. N-am înțeles ce înseamnă forab, de la ce vine. Nu, nu vine de la nimica. E un cuvânt propriu. Forab înseamnă uh, în avans. Forab în avans? În avans, înainte. Anterior. Adică ne puteți contacta înainte dacă e ceva de clarificat. Okay. Dacă vrei să întreb ceva sau dacă. Da. Iar mai jos îmi scrie nicht interessiert sau antworten. Probabil că dacă dau antworten, atunci se întâmplă ce spui tu că vor vedea datele sau le vă accepta eu și mai completez și la ei un formular. Da, da, da. da. Păi dacă... David... Ce înseamnă geben"? A, Asta înseamnă. Frai zu geben înseamnă frai schalten. Că scrie, da, click it off Button buton antworten, îmi dai în contact dat frai geben. Genau. So dacă pești acolo o să le faci datele tale frai, o să le dai liber și vor fi accesibile și pentru ei. Sau nu. nici te interesează dacă nu te interesează și nu vrei să le învadă. Dar le dai frai, nu? Liber la toată lumea. Frai Am cinci răspunsuri până acum. Deci frai... E mea, trecem prin ele. este oarecum sinonim cu free Shalton. Doar că Frai Shalton se referă la a schimba ea... Frai Geiben da liber. Da. În și eu nu văd nicio diferență. Practic efectul este același. Da, da, da. da? Frai Geiben. Frai zu și frai Schalten. Mm -hmm. Verbul este frai Dar acolo ar fi zu. Și uh, zu intră la la între ele pentru că este un verb cu particule detașabilă. Da, da. Era la fel frai zu Schalten. Da? Clic mal here um, frai Apăsați aici ca să dați liber. Ia? Da. Good, zău, dați hazi duferșana. Da. Good. Ok. Geen viitor. Nu, asta e tot. Restul am înțeles. Ah, la restul l-am înțeles. răspunsul negative. nu e problemă. Am înțeles. Dar le-am înțeles. Aici eram doar... Curioasă, dar ce trebuie să fac mai departe, Se dau anvortant sau nu, da, da, da. Că... Asta dau mai departe. Good, și Eu sunt pregătită să mai îmi spui uh, noutăți. Good, noutăți nu, doar repetăm uh, vechitățile. Nu, nu, nu, că când mi-ai spus că facem din nou din bucătărie și din camera, mă îndeamă ok, mai le, uh, Sedimentez acolo undeva, în încolo nu știam nimic din ce mi-ai zis. Sunt tare și <laughs> nu mai știu ce mi-ai zis. Good. Ok, uh, Să trecem la dormitor. Ok. Ia? Yeah? Good. Și cum spui, eu sunt acum în dormitor? Ich bin jetzt in Schrafftzimmer. Noeimale, ich bin? Ich bin jetzt. Ia? Yeah? în schlafzimmer. Good, Ich bin jetzt im schlafzimmer. Copilul meu a în dormitor. Mein kind um, copilul meu a sosit în dormitor. Mein Kind hat în Um, cum spu eu. Am spus in pentru că în cazul asta este acuzativul. Da. Cum spui eu sosesc. Ich komme an. Ich coman. Eu am sosit. Ich habe angekommen. Și eu vin. Ich komme. Și eu am venit. Ich habe gecom. Nu chiar ich? ich habe dar fiind o mișcare? Ich bin gekommen. Ich bin gekommen. Yeah. Good. Și eu am sosit? Ich bin angekommen. Foarte bine. Ich bin angekommen. Și mein... copilul ja. a sosit? Mein Kind ist angekommen. Mein Kind ist angekommen. Copilul meu a sosit în dormitor? Mein Kind ist in, ins Schlafzimmer angekommen. Foarte bine. Mein Kind ist in das Schlafzimmer, ins Schlafzimmer angekommen. Gut. Um, În dormitor eu am un fotolio. În dormitor? Eu am un fotolio. Fotolio. In Schlafzimmer... Mm -hmm. In schlafzimmer zessel. Zessel. Zessel. Im Schlafzimmer habe ich einen einen Sessel. Sessel. Sessel. Im Schlafzimmer habe ich einen Sessel, ja? Da. Good. În fața fotoliului este o canapea. Forme nu, for ne înseamnă demsel. în față. În fața fotolului este doar for. For them, de, for Sessel. For? For them. For them Sessel, ia. Yeah. For them Sessel habe ich. Ce am? O so o canapea. Habe ich einen Sofa. Das Sofa. Adem Das, ein Sofa. Das Sofa. So, noch einmal? Vor dem Sessel habe ich ein Sofa. Sofa. Accentui pe O. Sofa. Vor dem Sessel habe ich ein Sofa. Da? Ja? Da. Dar um, um, în fața fotolului este o canapea. Stă o canapea von demsesser steht einsofa. Ligt. Da, eu acum m-am gândit că e mai înaltă decât o... Um, decât ce? Decât un covor. De -te -te confund, da. Nu, gândește-te așa. Dacă suprafața, deci una din dimensiunile suprafeții, lungimea sau lățimea, este mai mare decât înălțimea, atunci este lict. Înțelegi cum zic? Lungimea canapelei 2 metri. Înălțimea ei e 70 de centimetri. Așa. Deci e, e lict. Dacă înălțimea era mai mare, era mai mult înaltă decât uh, lată, atunci era ștet. Okay. O veioză ștet. Un, o noptieră ștet, Pentru că noptiera e mai degrabă înaltă decât Înălțimea noptierei E mai mare decât uh, lățimea Da, da, da Înțelegi cum zic? Acum nu cea mai mare greșeală din lume Poți să spui și ștet De exemplu Ei uh, spun mereu uh, Dacă o mașină este în fața casei Poate să fie și ștet, poate să fie și lict Inte. Da păi nu, este amândouă, două la fel de corecte. Nu înțeles. Da? Dar la sofa mai degrabă ar fi dict. Că e mai degrabă mare. Nu înțeles. Da? Dar nu e chiar cea mai mare greșeală la asta. E important să pui verbele corecte și prepozițiile și restul. Good. Ok. Um, eu am aruncat pe canapea o pernă. Werfen. werfen genau ich werfe an Sofa ein Sofa eine ein ein Kissen eine Kissen das Kissen das Kissen ein Kissen ich werfe einen Sofa ich werfe ein Sofa ein Kissen da An înseamnă că o arunci în ea. Nu, dar o arunci pe ea. Dacă spui An, se va lovi de sofa și o să cadă jos. Auf sofa. Auf. Încă o dată, dacă articol. Ich werfe. Ich verfe. Uh -huh. auf dem sofa uh -huh. ein Kissen. Da, dar numai că verful nu e verde de mișcare. Nu am înțeles, că acum nu am dat la trecut. Eu arunc pe canapea. Da, pe da, pe pe cana o arunci pe canapea. -o. o pui pe masă. Intri în cameră. E o mișcare. Ah, am înțeles la ce te refer. Ich werfe uh -huh. auf den sofa. Nu, că-i okay, das sofa. Ich werfe auf das sofa einen Kissen. Ein. Ein Kissen excuse. So, noch einmal. Ich werfe auf das Sofa ein Kissen. Genau. Ich werfe auf das Sofa ein Kissen. Sau, so, puze ich werfe aufs, aufs Sofa ein Kissen. Da. Auf das. Auf das, sie puate spune aufs. Așa cu indus de Ins. Da, da. Au Aufs... da. sofa. sofa. Gut. Da, eu am aruncat o pernă pe canapea. Ich habe... Ein... Ich habe I das Sofa einen Kissen geworfen. Geworfen. Numai că s-a întâmplat ceva, că nu te mai aud. Maus? Acum da, te aud. Așa. Încă o dată. Ich habe ein, auf das Sofa ein Kissen geworfen. Ein Kissen geworfen. Foarte bine. Gut. Um, patul este în mijlocul camerei. Das Bett ist li liegt, liegt. Okay. Uh -huh. das bet in dem Mitte dem Mite das Zimmer. Encore das Bett? Das Bett ist liegt liegt liegt. Das Bett liegt in dem Mite. Dimite. In der Mitte das Zimmer. In der Mite Camerei. În mijlocul camerei. De steamers. steamers. exact. Das bet, liegt, des de steamers. Oder, indermite, von demzimmer. Von demzimmer. Da? Yeah? Da, nu să zice, pot să pun aici? Păi... de cameră. În mijlocul de cameră? În mijlocul de la cameră. Fon este de la. De la. Fon. Fon de Fon de ajută ca să exprimi proprietatea. Cum spui, aceasta este mașina soțului meu. Das ist ein auto. Das ist das auto meines manes. Meines Mannes, Von. Das ist das Auto von meinem Mann? Genau, von meinem Mann. Ok. Și cum spui, aceasta este jucăria lui Patrick? Das ist Spielzeug von Nein? Patrick. Genau, aber das Spielzeug. Das Spielzeug ist von Patrick? Uh, nu, das ist das Spielzeug von Patrick. Ah. Das ist das von patrick. Okay. Vezi, aici, ca da. să exprim proprietatea jucăriei, proprietarul jucăriei, este spilțoic von patrick. Da. Dacă este un substantiv comun soțului, spui fondeman. dem man. Mijlocul camerei, indermite, fond dem zimmer. Da? Da. Good. Sau de zimmers. E la fel de corect. Ok? Ok. Guuuut. Um, sub pat este un covor. Unten de bet liegt no. este un tepich. Noi einmal. Unten Unte, Unten Unten Unten un e deasupra, un de de Nu, nu. Un n cu n la urmă este de deasupra. Iar un tân cu R la urmă este sub. Un n cu n la urmă îți de de și atât. Adică asta este de de Dacă spui sub ce, sub masă, sub pat, sub scaun, atunci este un tăr, un Ok. e unter, că e spus sub pat. Da, unter. Unter dem Bett. Unter dem Bett. Liegt einen Teppich. Liegt? Der Teppich. Der Teppich, ia. Liegt einen Teppich. În ce caz este Teppich? Acuzativ. Nu. cine e subiectul atunci? Patul dem Bett. Nu. Cine este sub pat? Da, covorul. covorul exact. este sub pat. Da. Unter dem Bett liegt ein Teppich. Ein Teppich, genau. Foarte bine. Ah. Sau poți să spui invers. Der Teppich liegt unter dem Bett. Nu? Da. da. Good. Și... Eu uh, pun covorul supat. Ich stele den tepich unter uh -huh. den bet. Gut. Încă o dată? Ich? Ich stele. Lăsă. Da, dar... Und cum era când covorul stă? Ich, le ich lege. Ich lege, exact. Dacă era ligă, dacă ligt, când îl pui va fi ich lege. Dacă ar fost ștet, era ich stele. Da, da, da. Ia. Yeah? Deci, relunt. Strege. Mhm. Uh -huh. te, den den den Teppich yeah. unter den Bett. Dar eu mișcare când bag covorul. Ich lege. Den Teppich ja den dem den Nein. Den bet. Nein, unter călpun sub pat unter bet? Deci Unter das Bett În prima parte și în a că poate să folosei tot e acuzativ. Care e în prima parte? Deci De De De este ich ich lege în uh -huh. Ich lege den Ia. Ia, deci pe cine pe covor? Exact. Unter das Bett. Unter das Bett. Foarte bine. Dar sunt motive diferite pentru care e în acuzativ. Acum da, am înțeles. Covorul e în acuzativ, că eu da. îl pun acolo. Uh, și cum spui, eu uh, privesc co covorul sub pat. Privesc? Mm -hmm. nu, nu, nu putem spune zeen. Ba da, ba da, putem. Eu mă uit la covor. Dar nu zein. ci. Anzeen. Zih. Anzeen. Că eu mă uit la el, mă, mă. Nu spui eu, eu, eu uit covor. da? Ich mich an. Nu, ani la urma. mich La covor. Mhm. Mm An an. Um, cum spui eu mă uit la poză? Ich, ich sehe mir. Ich sehe mir. Da, spune toată asta. Eu mă uit la poză. Ich sehe das build an. Foarte bine. Ich sehe das build an. Pe structura asta construiește eu mă uit la covor. Ich sehe mir das, uh, der tepich an. Nein, nein. Ich sehe mir. Ich sehe mir. Den tepich den, Exact. Den tepich. Că eu mă uit la el. Ok? Da. Ich sehe mir den tepich an. Sau ich schaum mir den tepihan, an. Ja? Și eu mă uit la covor sub pat. Ich sehe, ich sehe mir das. Ich sehe mir den tepich. Den tepich an. Mm -mm. Untor... An e la urmă. Da, ich sehe Da das Teppich unter dem Bett an. No, hai mal, ich sehe mir... Ich sehe mir den Teppich ja. unter das Bett an. Nu, aici nu este unter das Bett, ci este unter dem Bett. Pentru că eu nu bag ceva supat. pat. Covorul e acolo. Da, dacă trebuie să fiu atentă, o fac bază. <laughs> Bine, asta e și cumva mai complicată construcția, tocmai ca să-ți pun în opoziție când e acuzativ și când e dativ. Da. Deci, încă o dată. Ich sehe mir den, den teppich uh -huh. unter dem bet an. Exact, unter den bet Că el e, nu-l mai, nu mai bag. Ich lege de Teppich unter das Bett. Da? Când îl pui, când îl înșiri, întinzi. Dacă când te uzi la el e acolo. Da? Da. Good. Um, eu cred că trebuie să cumpăr o pernă. Ich glaube, mhm. ich glaube das, dass ich dass, das, dass ich, ich glaube, dass ich dass ich einen Kissen, ein das Kissen, ein Kissen mussen kaufen. Ich glaube. DAS ICH EIN KISSEN MUSSEN KAUFEN Good. Ca care este verbul? Păi avem mai multe. Pe primul este ICH Ok, asta e o propoziție separată. Glaube, da. În a doua propoziție? sunt și Caufan. Uh -huh. Și care este uh, subiectul? ICH Și verbul care este legat de ICH? Musan. Da, cum spui eu trebuie. Ich muss. Ich muss. Ich muss. Dass ich, da ist ich kaufe. dass ich. Nu, ich glaube. Ich glaube. Dass ich ein. Kissen. Kaufen muss. Foarte bine, cauflă mus, iah. Ja? Ich glaube, dass ich ein Kissen kaufen muss. Cred că trebuie să cumpăr o pernă, da? Dass ich ein Kissen kaufen muss. Good. Da. Salteaua pe care am cumpărat-o este foarte comodă. Saltea e matracă? Matracă. Die matrață die Matratzen Na, matracă. Matratzën, <laughs> sunt mai multe. Die, da, da. Die matrață, Die Matratze. Die ich gekauft habe. Uh -huh. era scumpă, nu, este comodă. Ist gem gemütlich, gem gemütlich. Gemütlich. Gemütlich. gemütlich. Genau, gemütlich ah. oder bequem, ja? Ist gemütlich. gemütlich. Die Matratze, die ich gekauft habe, ist uh, gemütlich. Gut. Um, noptiera, însă, nu este potrivită. E de nachtiş? Nachtiş? Da, ce articol? Der. Der, der. Da. Ca? Da. Nu, nu, der. Da, da. Că-i dertiş. Dertiş, der, der, der nachtiş. nu poziția era Dan, comoda... Co, uh, nu comoda noptiera. Adică nachtici. Noptiera... Nachtiş. Uh, cum zic, Noptiera... Uh, pe care o am, nu este potrivită. Der nachtici, der ich gehabt habe, uh, es pas nicht. No einmal? Din actiş, din ce a Pe care am avut-o, ia? Yeah. Este pas nicht. Es? Ce este? Prepoziție. Nu. Pas es nicht. Uh, nu. Pentru că care este subiectul acestei propoziții? Păi este în prima propoziție. Exact. Der nachtisch, Der nachtisch. ăla este subiectul. Și atunci doar passt nicht. Exact, passt nicht, nu mai pui pe E să-l pui dacă nu aveam subiect. Da. Deci structura este așa. Der nachtisch passt nicht. Noptiera nu se potrivește. Și acum care noptiere? Der nachtisch, den ich gekauft habe, oder den, den ich gehabt habe, passt nicht. Da? Da, da, da. Good. Um, soțul mi-a spus că a cumpărat un uh, macat. Folosiți macat acolo? Nu știu ce. Macat. Uh, acoperimântul asta de pat, cum se spune? Pled. Cum ziceți? Nici asta. Cum se spune ăla pe care se pune în cursul zilei pe pat? așa Cearșaf? Nu, cearșaful doar pe el. Covertură? Așa, așa, exact, o cuvertură. Nici nu știu cum se spune în germană în asta. Se spune de betdeche. Betdeche? Betdeche. Acoperământul de pat. Deci, soțul mi-a spus că a cumpărat o cuvertură. Mann hat mir gesagt, dass mm -hmm. das er. Aine uh, bet hat gekauft. No, einmal das er. Das er. eine Bettdecke gekauft uh, hat. Da. Er eine Bettdecke gekauft hat. Și anume, aici e vorbire indirectă. El mi-a spus, tu nu știi, și prin urmare folosim conjunctivul. Adică, când um, el a cumpărat spun das er gekauft habe. Habe. Nu Habe Nu, nu hate. Deci dacă el cumpără, er hat gekauft. El a cumpărat. Dar da. tu auzi că el a cumpărat. Tu nu știi. În românește ar fi, soțul meu mi-a spus că ar fi cumpărat o cuvertură. Da, da, da. Înțelegi? De este, da er gekauft habe. Die betdecke, ia. Ja? Da. Good. Ceasul deșteptător... Este pe noaptieră. Ceas este doar un? Nu. ăla este ceas. Ceas de este. cum se spune, a te trezi. A... Austerian. Da, asta e a când te trezești. <cute> Vecăn. foarte bine. Vecăn. Deci ceas de șaptător este vecăr. vecăr. Vecăr. Vecăr. Der, vecăr. Deci, der Wecker, der, der Wecker uh -huh. liegt auf dem Foarte bine. Der Wecker liegt auf dem Bun. Și eu pun uh, deșteptatorul lângă veioză. Ich lege den, den Wecker neben die Lampe. Mm m -hmm. Neven, lampă. Sau o să mai vezi di leze lampă. Leze lampă. Lampa de citit. Lampa de citit. Da? da. di lampă, di leze lampă. good um, Eu aș cumpăra un dulap. Ich kaufe einen schrank. Asta înseamnă eu cumpăr un dulap. Eu aș cumpăra. Păi e coife? Nu. Cum spui eu aș mânca? Ich kaufte einen schrank. Ich kaufte. Sau? Sau? Eu aș mânca, cum spui? Ich? Ich werde esen. Ich würde essen. Ich werde esen înseamnă voi mânca. Da. Deci, ich würde essen. Sau, eu aș cumpăra un dulap? Ich würde einen schrank gekaufen. Nein. Ich würde... Ich würde einen schrank gekauft. Nein. Eu aș mânca? Da. Ich, uh, ich würde essen. Exact. Ich würde einen schrank kaufen. Foarte bine. Ich würde einen schrank... Kaufen. Ich würde einen Schrank kaufen. Iar dulapul ăsta specific de haine din dormitor se mai numește Kleiderschrank. Kleiderschrank. Der Kleiderschrank. Dulapul de haine. Dulapul de haine. Der Kleiderschrank. Și cum se numește bara aceea pe care o stau așa de? Ștangă? Ștangă. Este o bară Aia orizontală. Da. Da? da. Din ștangă. Di ștangă. Di ștangă. ștangă. este aia. Ba, bara de dulap, din dulap. Că ștangă poate să fie orice și aia cu care tractez două mașini. Da, da, da. Da? Aia este schrank ștangă. Sau kleidung șrangă, ștangă. Bara de, de haine. Good. Um, așa unde am rămas la um, perdelele sunt um, nu perdelele pe care le am um, văzut sunt uh, curate die Vorhänge die ich in habe war um, sauber nu unul? De forhenge. Forhenge, forhenge. De forhenge, de ce zieni avea var sauvar? Ia le Var sauber. Buna. Yeah? Good. Da, var sauber. Da? Buna. Altfel, cum Buna. Buna. Buna. la, la perdea, forhang, știi? Uh, Nu mai Buna. Buna di GARDINĂ. DI GARDINĂ sau DI GARDINĂN. E la fel. PERDEA DRAPERIE. Eu nu știu nici în da, românești. Dacă vreau să te întreb. Nu, nu, nu știu, nu știu nici în românești. nici în românești, nu știu diferența dintre ele. Eu <laughs> um, Vreau să întreb la magazin care e diferența, cum e ce, care perdeau, care e DRAPERIE. Um, da, am, amândouă am sunt alea care atârnă din tavan. Am înțeles. Um, Astea sunt Gardine, odor uh, Forhang. Forhung. Good. Și există și jalozii. Jalozii. Mă gânesc, sunt jalozilele. Astea sunt Jaluzelele, da. de ale alea care se pun direct pe geam. de -jalozii. Good. zo so, Meroder și cum spui, um, în fața oglinzii. Eu uh, am un scaun. Vor dem spiegel... For, vor, vor, vor... Vor dem spiegel. Vor dem spiegel. Habe ich einen stuhl. Habe ich einen stuhl. Um, dar... Um, dacă ai un scaun fără spătar, ăla se cheamă? Hocker. Hocker. Foarte bine. Der Hocker. Deci habe ich einen Hocker. Ein Hocker. Da? Hocker. Good. Și Hocker? v Der Hocker. H-O umlaut. Hocker. Da, nu mai știu. <laughs> Asta înseamnă cocoașă. Cocoașă. Cocoașa, da? Hacker. Um, Asta sunt tuturor de bilețele care s-au dus. Euh, Scaun, taburet, da? Și hacker cocoașa. Good. Ok. Und uh, jetzt, was hast du noch im Schlafzimmer? În dormitor? Mhm. Eine comodă Una comodă, ia. Hocker A u ab was, was hast du in der comodă? In der comodă. Mhm. Uh -huh. Habe ich Cum se spune bijuterii? Ehm, șmuc. Șmuc. Ja, in der Kommode habe ich Schmuck und äh, Unterwäsche und Bettwäsche. Nein, Bettwäsche nicht. Hast du nicht. Gut, dann Unterwäsche, Schmuck, Schmuck? aber wo, wo, wo lagerst du die Bettwäsche? Was habe ich exact, qual lagerst du? Lagerst? Uh -huh. Ah, ich lagere uh -huh. in der... Uh... Stop, ich lagere in... și după aia te gândește un le pui ca să vezi dacă ne articolul. Ich lager in... Schrank. -ă... In dem Schrank, genau. In, in shrank, dem da. Schrank, Schrank gut Okay, so, Kommode, Bett. Und, hast du ein Bild? Auf der Wand? An der Wand? Ja, ich habe ein Bild. Noch einmal, ich habe... Ich habe ein Bild. Nein, das Bild, ich habe... Ich habe ein Bild. Wo? An... An este an divand, Underwand. Underwand. Underwand. an der wand. an der da și eu pun o poză pe perete ich hänge ich hänge ein bild an der wand nein copui an dem wand nein că este divand, an, die wand. an die wand. Genau. I bild an die Wand. Eu pun o poză pe perete. Ja. Mm -hmm. In Startzimmer habe ich auch eine blume. Eine blumă? Was, ja. was für eine blumă. Mm. Orchidee, dar nu știu cum se spune. Pineapoli Pinea. Nu. O orhidee este tot orchidee. Doar că se scrie cu o r C h Orhidee. Da. Da? Orhidee. Good. Und... Uh, lept zi Lept? Di bluma. Lept? Da. Yeah. Lept zi noch. Sie, sie steht oder sie liegt in dem Fenster? Uh, an. Sie liegt an? Sau neben, neben dem Fenster. Neben dem Fenster. Uh -huh. Good. Asta cu prepozițiile an... Bine, neben, vis-a-vis -vis de neben și an există o diferență mare, dar tot timpul încurc an cu fond sau... Auf, an cu cel mai des. Păi, an e din lateral și au e de deasupra. Da, asta am încercat să țin minte, dar e foarte bine delimitat. Dar vreau să zic că se poate schimba total contextul dacă nu pun prepoziție. Da, da, dacă nu pui pe aia și mai ales dacă se poate folosi și cealaltă. Înțelegi? Adică fiecare are un alt sens. Și pentru de la, că vii de la sau... Păi El vine de la. Ce se folosește? Depinde de unde, de unde vine. Dacă vine dintr-o țară, spui aus. Da, nu. Dacă vine de la grădiniță, de la spital, da, fon, la fon, fon, fon, fon. Fon. Dar dacă. Mergi la. Tu. Dar dacă, de exemplu, tu ești în uh, curte și Patrick uh, vine din grădiniță, ercom aus. Iese din grădiniță. Da, dacă ești acasă, er komt fun. e clar că ai ieșit din ea și după aia vine de la. Am înțeles. Yeah? Da. Good. Ok, vedeți so, uh, exact. Mer oder weniger sind wir fertig? Mer mit... e mai mult sau mai puțin? Yeah, no, mer order weniger. Mai mult sau mai puțin suntem gata cu dormitorul. Da? Da? Yeah? Oder hast du noch etwas im Schlafzimmer? Nein, nein. nein. <lacht> Gut. Das reicht. Das, das reicht. Gut, okay. Dann ähm, gehen wir weiter im Wohnzimmer. Ja? Ja. Gut. So, Beschreib mal, was äh, hast du im Wohnzimmer? Im Wohnzimmer habe ich un un sofa un sofa, ia ja. un sofa un tisch ce mai ai? un tisch unul, der tisch un tisch Good. Uh, și cum spui în uh, camera de zi am atât un fotoliu cât și un televizor im wohnzimmer habe im sowohl înă im im înă im im Sowohl im im înă im sowohl Ein im Sowohl einen sessel uh -huh. als auch einen fernsehen. Genau. Im Wohnzimmer habe ich sowohl einen sessel als auch einen fernsehen. Ja? Ja. Gut. În um, spatele uh, canapelei este fereastra. Mm -hmm. Hinter Hinter Hinter Man och skockat Jag Jag har, Jag har, Jag har Das sofa Das Hinter. sofa Hinter das sofa Jag har LICT EIN FENSTER Nu LICT că... LICT Nu IST IST EIN FENSTER Că LICT înseamnă că stă pe ceva, stă jos. Și GIBT EIN FENSTER dacă spun... Cum? GIBT uh, GIBT ES GIBT ES EIN FENSTER Genau. Yeah, um, încă o dată, HINTER? HINTER Dem sofa. Exact, dem. Datorită cum ai spus das. Hinter dem sofa, este da. ein fenster. Da. Oder gibt es ein Fenster. Da. Good. În um, spatele meu, um, nu este nim nimeni. Hint, hinter mein Nein nu tu ai spus în spatele spatelui meu. În spatele meu. Hinter. Hinter? Nu, da. Hinter mir. Hinter mir, exact. Hinter dem Sofa, hinter mir, hinter mir. Nu este nimeni. Hinter No, nimand. Gibtes es Nimand dă. Nimand. Nimand -niman... dă. Oder ist nimand. Ist nimand. Aici, de ce e nimand și nu mai e nimand dă? după ei, este Exact, nominatii. foarte bine. Deci, hinter mir ist nimand. În spatele meu nu e nimeni. Păi, și în celălalt, hinter, hinter mir gibtes nimand dă. Cine ce pentru că este es gibt, este subiectul da. și după aia ce există trebuie să fie în acuzativ. Es gibt cere acuzativul. Am înțeles. S-gipt Nu? Că es este subiectul, nu mai este uh, nimand. Da. Și atunci de aia este... Gibtes es niemanden Aber hinter mir ist nimand. Ok? Da good Dar cum spui vino în spatele meu Komm mal Komm mal hinter mir Nein, că vi comal hin hintermich mm -hmm. Comal hintermich. Comal hintermich. Ca vii. Da, nu am puțin să scriu asta. Comal hintermich vino în spatele meu. Mm -hmm. Ok. Și în fața mea el nu a spus așa. În fața mea. Mm -hmm. În față? For, for Formier, mm. for mir. For ia. For mir. Yeah. hat er nicht so gesagt. Genau, for hat er nicht so gesagt. Și cum spui, vino acum în fața mea? Comal mal in... n nim? ce? Kom mal Genau, kom mal sofort for komm mal zo fort for dich vino în fața mea. Ia? ja so Da for dich că mich mich da vi da da da Neclarități până ci Nu. No. good ok was hast du noch Wohnzimmer. Ja. Ich habe äh, sowohl eine Lampe mhm. als auch viele Bilder. Also viele Bilder. Gut. Und äh, ähm, hast du einen Tisch? Ja, ich habe einen Tisch. Mhm. Und wie viele Stühle? In meinem Zimmer mhm. habe ich keine Stühle. Nur, nur Tisch. Tisch. Nur Tisch und Sofa. Und äh, ähm, weißt du was... Ähm, ähm, nu am înțeles, vezi tu was? Was? Stetis ist. ște Nu no, știu ce asta. trincănist Nu. ște să scrie S T E H. Ște ște tring. Împreună? Uh -huh. Ște E un cuvânt. E ce înseamnă? Asta înseamnă, deci ște vine de la stehen. Da. Asta în picioare. Da. Asta înseamnă aia când bei în picioare, știi cum sunt uh, terasele astea sau unde sunt mese da, înalte, da, da, da. aia se cheamă ștetring. Sau ștetring în verbul. Bei în da. picioare. Cum se zice în românește, la botul calului. Nu, nu te așezi da. pe scaun. Ia? Ja? Așa. Da. Un dasabihi ai în einen stetisch? adică ai o masă din aia înaltă. Nu, ai. No, no, have have No, Ich habe eine, Nen, kleine, einen einen kleinen Tisch. Genau, ich habe einen kleinen Tisch, einen Kaffeetisch. Umso zutendra de, de cafea, wahrscheinlich. Da. Okay, so kein uh, das ist kein stetisch. Nu e o masa no. de, de bar en alta. Stehtisch. Stehtisch, ja? Gut. Und ähm, hast du auch eine Fernbedienung? Ja, ich habe eine Fernbedienung. Eine eine Dixetenung. Fernbedienung. Fernbedienung. Gut. Und äh, die Bilder, die du hast, haben Rahmen oder hängen an der Wand? Sie haben Ramen Sie haben Rama. Ja? Und uh, haben die Raman Beine? Haben die Raman Beine? Bein, was do was Bein ist? Nu. No. Das Bein. Picior. Picior, adică sunt rame din alea cu picioruș în spate? Care stau singure verticale? Știi la ce mă refer? La n-au picior, stau ele, așa Ia good, zi hab în baine caine baine Ia? Un tărșuțul Nu știu că și un tablou poate la picioare Nu ăla care stă pe perete, ci pozele alea care sunt înclinate, știi? Da, da, da Și au chestia în spate, care le sprijină Ăla se cheam piciorușul ăla, baine Good Undă Ai înă vază? Ia? Ich habe eine Vase. Mit ein paar Ast. Äste. Ein, ein paar Äste. Ein Ast, zwei Äste. Ja? Ein paar Äste. Was für eine Äste? Was für Äste? Äste. Nur Äste. Von einem Bein, oder? Von einem Baum. Ja, aber was für was für einen Baum? Ich weiß nicht. Ah, okay So hast du keine Ahnung? Keine Ahnung. Gut. Um. Und uh, ansonsten? Ich habe einen Drucker. Mhm. Und, ist Este cu calculator? Verbunden? Legata. Legata, este cu calculator? Yeah. Yeah. Yeah, yeah. so, no, yeah, este cu calculator? Este cu calculator? Este cu calculator? Este cu calculator? Este cu Este Este Este Este Este mit der rechner, mit, verbunden. Mit, mit, mit, mit. Mit dem rechner verbunden Genau, ist mit dem Rechner verbunden. Gut. Und äh, hast du auch ein äh, Bücherregal? Ja. Ich habe einen... Ein, das Regal. Ich habe einen Schrank Nein, mit nein, Nein, Schrank Schrank dann. Der schrank, das regal. Ich habe einen schrank mit Bücher. Bü, Bücher. Bücher. Ich habe einen schrank mit Büchern. Am un um, dulap cu cărți. Dar asta înseamnă că are uși. Da. Asta. Da? Regalul este da. numai rafturi, da? Da. Good. Und? Uh, Și de exemplu cărți despre? Bücher, iubăr. Uber uh -huh. Uber uh, uh, Doice Gramatic <laughs> Nai. <No>, Uber Kinder <laughs> Uber Kinder Good Ok Zou so, Habenwir Aufmitte Dem Von Zimmer, uh... Da Știi ce aș vrea să facem Tata Binge uh, Chestei care sunt uzuale și le folosești des la, la bancă. La uh bancă. -huh. Good. Și cum spui, um, eu um, am nevoie de un cont? Ich benutze einen cont. Nu, asta înseamnă eu folosesc. Ja, ich, yeah, ich brauche einen cont. <coughs> cont se spune conto. Conto. Ich brauche ein Konto. Das Konto. Ich brauche ein Konto. Ich brauche ein Konto. Da? Das Konto. Și da. da. soțul meu are două conturi. Mein Mann hat zwei Konten? Nein. Und Konto, Konten. Konten. konten. Poți să spui și contos, spai contos. Da? Spai contan. Contan sau contos? Da. Da, sconto, contan, respectiv contos. Good. Um, în cont ăsta, conto, înseamnă cont și cont de e-mail. Deci, contul de la bancă se spune bank conto Da? Bank conto da. Când e clar despre ce vorbești, poți să spui și numai conto. Dar ca să nu poată fi confundat, poți să spui bank conto. Good, Ok. Um, și cum spui, eu vreau să deschid una, un cont. Sau nu, eu deschid un cont, să luăm mai ușor. Eu deschid un cont. Ich Foarte bine conto. Genau. Ich eroevne ein konto. Și cum spui, eu äh, aș dori un cont. Ich möchte ein konto. Genau. Ich möchte ein konto, Oder ich, în loc de möchte. Ich will. Ich kam prea, äh, de la țară. Atunci nu știu. Ich hätte, ich, ich hätte gern. Ich hätte gern, ja. Ich hätte gern. Ja. Ich hätte gern. Oder uh, ich möchte. Ich hätte gern ein Konto. Gut. Um, contul uh, pe care l-aș vrea um, trebuie să fie privat. Das Konto uh -huh. das ich uh... Vreau he viurde? Nein. Pe, pe care <coughs> l-aș... Vreau he viurde? Nu. Das conto das ich miurte. L-aș pe Că vrea un cont, ich miurte, nu? Dacă credeam că dacă e aș vrea, e condițional, nu? Da, e condițional în românește. Românește. Das conto... Das ich möchte, uh -huh. Trebuie să fie privat. Muss es, uh, privat. Mus es private. Privat. Muss es privat. Da, da, da, fără es. Mus, mus privat. Mus privat, vas. mus privat să fie. Mus privat werden. Nein, mus privat sein. Nu-s privat sein, să fie privat. Nu? Da. Da sconto, das ich gern hätte, pe care l aș vrea. Nu-s privat sein. Ia? Ja? Da. Um aș vrea să vă întreb dacă contul poate fi comun. Ich möchte uh -huh. Sie fragen, uh -huh. wenn das Konto, ja. Comun, se spune? Comun, se spune? Da. Comun uh, gemeinsam. Gemeinsam, împreună, nu? Da, împreună dar împreună la comun. Că și țuzamăn este împreună. Și bai zaman? Bai zaman gibt es Începe okay. okay. de la început, că nu mai știu. Mm -hmm. uh, ich möchte Sie fragen. Ich möchte Sie fragen. Dacă Uh, when Nein, Că nu întreb cu condiția Eu vin la voi dacă mă ajutați Atunci era ven. Dar vreau să vă întreb dacă Ob Ich will wissen ob du Eu vreau să știu dacă tu Eu vreau să vă întreb Ok Ich möchte sie fragen ob Das Konto Ia. Yeah. Um, Gemeinsam? Gemeinsam sein. Gemeinsam Nein, das Konto gemeinsam. gemeinsam. ist. Genau, genau. Gemeinsam ist. Ja? Da. Încodată toată fraza? Ich möchte Sie fragen auf das Konto. -hmm. Ich, ich möchte gerne Sie fragen. Ich möchte gerne Sie fragen. Ob das Konto gemeinsam ist. Mm -hmm. Gemeinsam ist. Gemeinsam. Gut. Um, aceste este un cont comun. Das ist ein gemeinsames Konto. Mm. Acesta este un cont frumos. Das ist ein schönes konto. Schönes konto. Și acesta este un cont comun? Das ist ein gemeinsames konto. Genau. Das ist ein gemeinsames konto. Gemeinsames konto. Da? O să mai auzi ăsta... Uh, gemeinsames essen. Adică să mâncăm împreună. Da, masă la comun. Masă, da? Și acum zic eu propoza română. La cont se poate pune în puternicit. știi în puternicit? Da, deci în puternicit, practic, înseamnă ăla pe care. Î mai laște scoată din cont. Îl, da, exact, care are și el drepturi. Da? Da, da. da. Um, Poți să, sunt mai multe feluri de-a spune. Poți să spui um, Tzughelasăn. Adică care e lăsat. Da. Da? Um, sau um, autoriziert. Autorizat. Da, autorizat. Cât că mai degrabă să o ghe că autorizat, pot să autorizezi pe cineva, trebuie să... Prin să-ți care și anumite drepturi dacă l autorizez. autorizezi. Da, adică l autorizezi să lucreze. Sau... Be-fol-mechtig. Da, nu l-ai auzit niciodată? Nu l-ai auzit? befol mechtig Ăsta scrie că e important. be Befolmechtig. Da. Befol Asta înseamnă um, puternicit autorizat, care are dreptul să facă ceva în numele tău. Da, am înțeles. Da? Și există și verbul befolmechtigen. Befolmechtigen. Ich befolmächtige X, îl împuternicesc păcutare, să facă nu știu ce. Am înțeles. Da? Um, și uh, în, uh, ca să facem o propoziție, să o ții minte despre contextul ăsta. Um, eu îl împuternicesc pe soțul meu să um, cum să spune, să manevreze contul să cum să nu zicem românește să cum să să întrețină contul um, S să administreze contul. nu, nu ne-a să administreze ci să adică să aibă acces la el înțelegi? Să da, contul. să folosească contul. E mai pe scurt așa, da? Deci ich befremcht ich, for, ich mein, meinen mann uh -huh. um, um um conto Um mein konto? Um mein konto. Uh -huh. Zu benutzen. Zu nutzen, sau zu benutzen, ja? Zu, um zu. Da. Befol da? Și au autorizația, da, în puternicirea se cheamă befol Da? Da. Deci, acesta este contul soțului meu, dar eu sunt împuternicită. Das ist uh, das Konto minus minus Nein, das ist das Konto? meines minus. Foarte bine. Aber ich bin bevollmächtigt. Genau, bevollmächtig. Bevollmächtig. Gândiți-vă de la bevollmächtig ăsta că el vine de la machen și vol Adică m-a făcut și pe mine plin M-a făcut uh, să am drept. drept, da? drept da, da. Ca să-l ții minte B, voll mächtig b, Good Și uh, eu sunt împuternicit să semnez Ich bin be voll un. zu schreiben. Nu să scriu ce să semnez A ah. Ich bin ich bin bevollmächtig, bevollmächtig bevollmächtigt bevollmächtigt da? zu ja. unterschreiben oh, unterschreiben genau ich bin bevollmächtigt zu unterschreiben ich bin bevollmächtigt bevollmächtigt das Verb bevollmächtigen da bevollmächtigt bevollmächtigt gut Fragan? Nu, no. ai am făcut niciun întrebare. Deci, ce poți ce poți să mai întreb la bancă sau ce cum cum se spune dobânda? Stii? Uh, am tănit o ce? astăzi. Ce Nu. Soi? Cine? Cine? Cine? Cine? Da? Cine? Da, dobânda. De fapt, cine? e dobânda. Der cine? Ținz. Cine? Sunt dobânzi. Și dobândă mare, dobândă mică se folosește și aici? zins, uh... claine, tins, undergross zins? Da, da. Claine, zins. Mm. Eu, după cum. Gross claine, uh, da? După cum întrebau în România la timpul la credit, dobândă mare sau dobândă mică? Da, și. Asta mă ah, refer. Știi? Um... Mică se spune nidrig. Nidrig, scăzută. Da. Dar dobândă fixă? Fest. Fest. Genau. Mit festem țins. Cu dobândă fixă. Mit festem țins. Da? Da. Iar dacă este variabilă, este variablă. Variablă țins. Variablă țins. Good constant ce mai e dobândă Și a depune bani în cont sau a retrage bani în cont? Deci um, eu vreau să retrag bani din cont sau eu vreau să depun bani în cont? A plăti cum spui? De țalen. Sau țalan. Sau țalen. Deci când scoți bani este aus țalan. Aus că scoți de acolo. De exemplu o să vezi la um, uh, automat uh, aus salung. Adică retragere salung, au Iar a depune, adică a plăti în interior este hain sală. A depune, yeah. da? Și cum spui eu depun bani în cont. Ich zahle in Konto ein. Co conto trebuie să aibă articol. Ich zahle in das Konto ein. Foarte bine, de ce <sus> e das conto Că e o mișcare, că e de fui, că faci activ chestia, da? Da. Ich habe Geld in dem conto, am bani in cont, aber ich zahle Geld in das conto ein. Ok? Da.